بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله موږ سره تحقیق یې سرته جوړه غوښه نور تحقیقات فريده به زه نو بسمه کې تفصیل شلو نو لفظ الله لراشي لفظ الله دا پاسل که الهنو دیکھو وقو لدی چه کلا دیزا بیویا ویلتا براش یو قوال فگداده چه داد علها یعلا ہو الهن الهن یا دا هن کم بابده؟ عبدیب رحمانه علها یعلا هو علها یعلا هو کم بابده؟ کتاب دستنیشتا؟ نعم کم بابده؟ خفتو که زلی نی؟ کم باب دیز آئی دا فتحیبتا ہو باب دی چکتا علا حی نی اغوض شکور ری کن علا حا فعلا یا لہو یفعلو فتحیبتا فماند معبود سرہ نو اللام چه ده ده معبود ده نو زکوتا ایلا هوی او الله هو تاوی بیازو چلوشو چه الاتلام ته داخل نو ده الهن نا ال اله جوڑش بیاده دی حمزه حرکت لام تنقل کرش او حمزه حضر کرش نو آلیلا ہو شو آلیلا ہو او حرکتی لام تنقل کرش آلیلا ہو لامو نو یوزه و جیت یا دوه حرف ته یو جنس نلار دلا مونې دغه په یو ځای کې راو او دوه حرف په یو ځای کې راځي نو قدرت په سلام ده چې داول پسانی کې مدغم کی اول مدغم کی په پسانی کې یو لام په بل کې مدغم څه پیغام دیتا وايي چې دوه حرف کله یو حرف په مشدد جوړ کې دا الالههنا الله جوړ شو نو دا اسم مشتقي شو بیا دا ننګر دې دل دې د عالم دې او دا قید یاد کوي په عالم کې ټول پر حجراته په کار راضي دا قید یاد کوي چې الا عالم عل يوصف ولا يوصف به غيره الا عل عالم يوصف وَلَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ بِهِ غَيْرُهُ یہ لن عَلَم مَوْسُوبُ عَقَيْكِي جِي او صفت نو عَقَيْكِي جِي نو پا اجراکی با ترکیبون امراضی کلا کلا با یو لفظ عَلَمٍ نالتا بتا دستا نوی اچه دا صفتا برخلق دا سے دا خیده رو تیاد اینو عالم با سفت نا واخی که آن موصوب واخی که دا خیده ش دا دا نهیره نشی برا او د دی پا مناسبت یو برا خیده بیا ده دیش چه زمیر که دیتا نا اغنه یو نه موصوب واخی از ذنیرو لا یو صف وله یوصفږ خ دا د چې موسو واقع کېږيفت نه واقعې کې په ذیر کې دا ده چې هغه سر خوړله ن موسو واقع کېږي او نهفت واقع لا یو صف و یو صفف دابارتونونه یاد وئ الضمير لا يوسف ولا يوسف به لا يوسف نموستو پاکي ولا يوسف بل شر د صفات واغې کوي الله دانوم ده دا اغازه د فقره چه واجب الوجود چه داغه وجود واجب دی او مستجمع ده جميع صفات او کمال لرا دینا وجود خبر بل ذل ذیا جميع الصفات او کمال لرا الرحمن الرحيم دا الرحمن الرحيم دا مشتقف غيري دا هم مشتقف وک وای چې دا د مبالغې فرید زموږ دا چې نه دا سي پته مشابه سيږي در مبالغی سیغی شی او که در صفت مشبه سیغی شی خدا در صفت سیغی دی سکر نا وگونه ویسوی در صفت سیغی دی او سیغی در صفت چی گنا لاغا شد جمله را دی پتر کیه د جمله او ظ پ او ظمیر په ک اوسوره الرحمن الر چې پ د مشبه نو دا پای غواي صفت فائل واریزه که صفت ستوائی ده صفت تاری خبر این خبر اپنی داکی کنو سکے صفت ستوائی صفت ذات ما علوہ سبان دلالت کئی ذات مانم پکی او ده صفت مانم پکی ما دللا اے په عربینو شعده را پښتو یا لکی معدلله علی ذاتن مبهمتن محفوظتن معباد صفاته مبهمتن محفوظتن معباد صفاته سوال نګه ټګه ټګه خبرې کوي خبره دا غږیستا اواره دي اولنه دا بلدا واريږي کېږي دا بلا ذات ما مع بعض الصفات ها بعض مع بعض الصفات مع بعض الصفات مع بعض الصفات مع بعض الصفات که پذارت معلوه سبانه دلالت کی. رحمان او رحيم که معنا سي پتي رحمت دګنه په دې طرف ازات دلالت کوي یا رحمت د د سیتی الرحمن صفته مشبہ په کې مستتر دی هغه ولا فاعل صفته مشبہ سره د الله الرحیم صفته مشبہ په کې مستتر چې رالې دی, دی الله تعالی فاعل صفته مشبہ سره له فاعل د الله ده در این ترکیب دسته دی پا دی اررحمن که زمیرش تا دی لکه گوره ای اسی اصیبه طوری مثال زایدن حسنن زایدن حسنن در حسنن صفت مشبه سی هلا دی ترکیب دسته دی که زایدن مفتده حسنن صفت مشبه ظمیر په کوم استاتر دے چې را معبر دی په هوا سره علاوه لفاعل چې را جید دا زید تا حسنن صفته مشبہ سره دا فاعل نه به جمله صفت د پارا د زیدن دا به چرته وي او یخانه شیبه جمله صفت ولې لیکي او فرق یې جملې سره او شیبه جمله ولې لیکي څنګه په صفت سره دا فاعل نه ده به جمله وایم ریاض کې ها سیپت سرال پایل ندیتا سوئی شبی جملہ سیپت کی زمیری تیس میں ظاہر نئی داگره نوی زمیری بگی نو دا اون سیپت سیغیدی نبودی جم زمیری شکره ها بیا دا خبر وزد سرکوما الرحمن الرحیم دا سیغید سیپتی سیپت مشبا سیغیدی او سه پته د سړي چې کامي هغه په شهديوم لاوي چې پایل یې څرګند نه نپد رنير فتي پایل ورې د شپته مشباهه یې چې دا پایل ورې زکه چې صفات دې ته وايي چې دلالت کوي په ذات معلوه او صبري ما دل على ذات مبهمت ماخوزت مع بعض صفاتها نو معنی صفتین پا کیا و معنی ذاتین پا کیا فزاعتم دلالت کئی مع صفت نو دا الرحمن الرحیم سئی ترکیب دسی دیتی الرحمن صفت مشبا جمید درو مستطرف چې معبر په هو سراغو لفائل صفت مشابہ سره د پایل <سؤال> نشيبي جمله صفته اول د نظر ويا الله الرحمن الرحيم صفته مشابہ زمير په مستتر د تعبير کې په هوت سره کېږي الله تراجه د اول افایل صفته مشابہ سره د پایل نشيبي جمله خو په صفته ثاني د نظر ويا الله الله د اخلاص سره د شتي ثنا له کوټي دادا چا نجولی دی دار رحمان الرحیم چی سی پتی مشاباشا؟ ده کم سیغون نجولی دی دادا باب دار رحیم سامعی اثماؤن رحیما یرخمو رحمتن رحیما یرخمو رحمتن فهو رحیم و رحمان دیگران؟ په دومرهه چې دا رامرحمو باب د فمی یاود دی او دا, دا متاجې او دا خبره یاده کو چېبتې کی مشبه د فیلی لاظم نه فیل جوړي نه د لی مت نه متاج ته و چې مفول واړيلی لاظغ ته و چې مفول نه وواړي نو دا څنګه دلی متاج نه ته جوړه قا نه خلاف کار دی د جواب دا دی کی کلاوی او کلیه متعددہ نغیر صفات مشابہ علی دی غایہ چې بده چل کې چې دا باب متعادبه نقل کې باب لازم دی یعنی به صفات مشابہ جوړه پص تا نقل نه دار رحم يرحمو منګه نقل کا رحم يرحمو باب د کرومه یکر مو ته بل د کرومه احرام لازم دی نبیم د صفات مشابہ رحمان و رحیم جوړه دا نقل کې تعربویه ها او مانع فضل الرحمن او رحيم رحم كون کي ذات سدا بندہ رحمت صلى الله عليه غرقۃ القلب زر نرمي دل الله رحمت صلى الله عليه كما يليق دي شانيه سجدا شان پر لائق دي اے چلا رحمان و رحیم دین و رحمت اشتہا ثقلت سے وقوع و تصداری بچشتا چاہیے تدا وکالینین و لیش معتزلہ وغیرہ آقای و خبره که ایش و یعلا چه ده متکلم دیخو خبری دیشتا خبری کون که دیخو خبری دیشتا دا مشتقی منیه و آقا مزدروله نمانی سمیع دیخو آورینا بسیر دیو جذل نکه رحمان دی رحیم دیخو رحمتی دیشتا وی. نظاره ال اخر نړیرا باید خبره دا یګ چې او نړۍ عالمین او قلبه تاغه عالمین دې دې چې علم ورڅرېګا په چا چې دا مشتق صادقی هغه د پارا هغه مبدن صادقی یګا چې په یو شی باندې حکم په مشتق سره ولشي نو هغه د پارا هغه مبدا هغه مصدر صادقی او چې او نړۍ چې دا هغه تاجر نه د هغه تاجر ورای شي لایې شي دا یو سره مسل نه د مسکوډ کې نه نه غته مونږ گزار ولای شي دا هډه را کول نه به خبره دی خلکو کړې چې رحمان دې نو رحمت دې سره دې وایې انکار کې رحمت نه موندل کلوایت په دې بار د غایو سره او کلوې مجاز او اخاذې خبره خپره د حساب خبره په صفه ده نه تا سماتخین او خبرې دي دا صلا په عقیده باب د اسماء صفات دی چې صفات به منی او چې ته یې څنګه او خپل چې په ځوانه ولله ته وصفار رحمت استره څنګه دی الله د ذات پر استنګه لایک لکه څنګه خبره چې په ذات کې دقه څه خبره دی او الله په صفات کې نه د بینجه تاسو چې الله ذات سینره نه دی وای کومه یلی خو بشانه یې به وای جنا په دې ځای نه تګلا مله که تاسو خبره کوئ چې پات کې موږ ځخه ول نه ماتی چې الله رحمت څنګه وي کما یلي کو بشاني زنګ بشانه نه تګلا القولو صفات كالقول في الذات دا داخلي و قید وها القول في الصفات كالقول في الذات صفات ته خبر د دې لګا لافظات تګلا استراخ في الاسم برازيلا در رحمت بندسته ته کې دي دا الله کېدلش او طاقي مسداق کې مګور به پر <سطور> کې ها استراخ في دا خيله له مستخدم نه د اشتراک په مصم الله را اشتراک في الاسم دعم المستخدم نه د اشتراک في مصم الله را رحيم وبالمؤمنين نور رحيم تي السلام علي سلام دے والام دے خدا الله رحمت جداد جدا جدا جدا او علیہ السلام او جداد تي تنارم رحيم ني تاغي رحمت جداد تي رقت القنض دا الله رحمت جداد تي कमाई لي خویشاني او دے الرحمن الرحيم تي دا داصل کے ال رحمان او الرحيم ني سلام نرست را راوलेला د سلام نرست چرارا شي په ارشاد سره ځان کې صباح کې په قائد را شي د سوا ځ واز دا دا وعلى دا هغه په شمطي قمري والا چې دلامه تعریف نروسته کې را و غیر نور حروف دي له سره دي داراش نه د عالم را په هر طرف بدري اوی دغه په کې کی مېو په کې را دا الرحمن او الرحیم مدغم شنه د الرحمن او د الرحیم رحیمنا الرحمن الرحیم یوشو شو دا دا چې آزاد دي شه په شروع واک او دا واه چې دا ټول کلمې د تمجرور دي دې وایې دې کثرنه شروع ک ان رحیم ولی مجرور دی بسم الله خو یاد څه دې ته د راحې ولې مجرور دی په اخیره ک پ دا کسرهول دی لپ دا سیفت ده لب الله د پااروه چې مووب مجرور دی نو سیف هم دی مجرور دی حال خو طبی په د الرحمانې ولې مجرور دی دا هم سیفت دی د لب دی الله لب د الله مجرور دی نهې موسوب مجرور دی سیفت شاکر از حالت د الله والے مجرور ده دا موه او دا فرنا را تکای دا مو ظن الهی ده یسنی ده فار مو ظن له ده مجروراتونه خذواللا ده یسنی مجرور ده بهر پر چهر په داخل شوی او دا با والے مجرور ده کدی معنی کا سره دا مو دل نه دد کار دا چې بل له جر ورکي جانانه چې بل دا جر ورکي د پ خپله جر راې د دیر پاه چې د خپلله سر ت راشي مطابقت را شي دا لا نه خبره تفیر په شته خو لاه ده د دی کار دا چې بل له جر ورکي چکه بل دی وررکي په خپله خو هم عمل په کار که په ظان عمل کلی دی به سره عمل کلی څنګه؟ کومور چې یو یا ما؟ دا هم په یو